Allah Allah Allah Allah Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdulillah Vessalatu Vessalamu Aley Rasulillah Vessalatum ala alihi wa ashabihi wa menu ala. Filim eshtë, Allah në gjallahu ala falenderojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falje kërkojmë. Pas kësa hyrja duke e fanruar Allah në gjallahu ala, maljani shikuat në ruar të gjithjuve që jini duke në ndjekur në këto qaste, në këtë të smetim të drejt për drejt, sonë të që përshëndes të gjithë dhe me përshëndetin e bukur të ngrahët islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Si kur që e keni të njohur, jemi në takim të radhës ku tashme është bërë e njohur që gjithë dhe të hënë në këtë termin nga ora 20 e 30 të takohemi në emision tonë që ka thot feja. Dhe pëmundojmi që të trajtojmë tema nga më të ndryshme të cilave uja përgjigje feja jonë islamë, që të njohim qëndrimin tonë që duhet të kemi përbalë temave të ndryshme. Kësaj radhe, shkuas në ruar, jemi duke trajtuar temen e dukurive negative dhe kemi filluar pas disa emisioneve që kanë shërbyar si hyrje në këtë tem të flasme dhe konkretisht për disa nga dukurit negative dhe kemi trajtuar zilin, përgojimin dhe kanë betu shumë dhe tira që do të mund të trajtoeshin në kuadrë të këti cikli emisionesh. Edhe sonte është e paraparë që dë vazhdojmë më tutje me dukurin e radhës negative. Ta trajtojmë, të flasim për te, të shtjelojmë atë që ka të bëjmë me atë temë dhe të përmendim edhe që gjëratë të tjera që ka të bëjmë me, me temat e kësa në tyre. Mirë po duke pasur parasyshë se jemi në ditë pasachme, jemi në ditë të veçanta e që fatë këtësisht, jo të gjithë muslimanet edin vlerën e këture ditve, apo i kushtojnë vëmendje të rënësishme e këture ditve, unë duha që sonte të, të shkëputën pak nga cikli i emisionive tona dhe të flasë për ditet e bekuara të muajt dhulhegje që ne vetëm sa kemi hyrën në, në këto dit. Dje, e djel, ka qenë dita e parë e muajt e dhulhegje. Dhe 10 dit e parë të këti muaj që vazhdojnë të jenë deri në ditën e bajramit, janë ditët më të mira të vite që kuas në ruar, janë ditët e qmuara, janë ditët që Zotë Gjallewala i ka shenëtnuar dhe madhruar, dhe na ka obliguar që edhe ne ti kushtojmë vëmendje të posaqme këture ditëve. Andatër shuaj që të bënjë përkujtim pëse jo edhe ndë një mësim eventual që ndështë ta nuk e kemi ditur me heret e të mësojmë sonte që të shryzojmë kësaj radhe më ndryshe këtë dhjetë ditështë të bekuar. Allahu Azogjel nga mshira ati shikuën ruar, nga bujaria ati e madhe, nga bujaria ati e pa fundme, nga kujdesi i ti i veçan dhe i rëbëve të ti, u ka mundësuar që ata të kalojnë në për stinë, në për sezona, në për kohërat të ndryshme, për mes të cilave ata mund të fitojnë shumë, mund të ngritën lartë të këzotë i gjellë dhe gjelalë hu, mund të falen shumë nga anë e zotë i të madhënuar, në qovë sa ata i shqyzojnë këto ditë, i shqyzojnë këto kohëra, i shqyzojnë këto mundësi që nga vijen nga zotë i gjithësisë. Andaj i nërguari sallallahu a.sallam, në të rjegë vëmendjëm për një shrujtëzim të kësa në atyre duke thënë se Zotë i Gjelle Gjelalu hu dërganë në rabëve të ti mundësi të shumëta, andaj mundoni që mështu ikë asni nga këto mundësi, të shrujtëzojmë gjitha këto mundësi, të dalim për para, të përfitojmë nga këto erëra të bukra, të mira, të kënçme, që frynë ko paskojnë e drejtimin tanë, Mundojmë që të përfitojmë nga të gjitha ato mirësi dhe bekati që i bartin me veti këto era, këto pusiza të këndshme që vijnë nga Zoti i gjithësisë. I privuar është ai njeriu që fatkeqësisht këto ditë kalojnë dhe ai nuk fiton, dhe ai nuk arrin atë që duhet të arrijë në në në në këto ditë. Ne patëm edhe para pak kohë kaloj mua i Ramazan. Dhe gjdo dit që kalant nga mua i Ramazan, kalant edhe një mundësi e madhe që të përfitojmë. Erdhen edhe dhjetë dit e fundit e Ramazanit dhe vazhdimisht do të të të mësimet porosit e hojëlarve ishen të shëqruara me përkujtimin, me tërjekin e vëmendit që të kemi kujdes që të jemi më të zëllshëm, më të kujdeshëm në djedisht në fundit që të fitojmë së paku të arrim natën e kadrit e që vlere asaj të i kalan adhurimin e njëmi muajve. Mirë pa, ju jo të gjithë kemi qenë të zëllshëm në këtë dhe ditshë, ndështëta edhe kemi dhenë mundin që kemi pasmunësi për me gjithat në ka përshkuar një loj keq ardhje, se ndështëta kemi pasmunësi të bëjmë edhe më tepër, ndështëta është dashtë edhe më të zëllsh por kanë kaluar dhjetë dit e fundë të Ramazanit. Dhe ata shikua në ruar erdhen dhjetë dit e para të dhulhegjës, të cilat në shpërblim dhe në vler nuk janë heqë më pak të vleshme se dhjetë dit shi i fundit i muajt Ramazan. Ma dje, shumë nga djetarët kanë mbi vlerësuar këtë dhjetë dit shi të para të dhulhegjës edhe mbi dhjetë dit shi në fund të muajt Ramazan. Edhe sanga aditoret kanë bërë një rrugdalë të mrekullueshme që këto 10 ditëshe ti mbajnë në të njëjtin nivel të shëntisë dhe modrisë edhe të vlerës që ua ka dhënë Kurani dhe Suneti e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, andaj ka thënë se natët e 10 ditëve të fund të Ramazanit janë më të vlefshme se 10 natët e 10 të parë të muajit Dhul Hijjeh që ne jemi ndotur tashmë duke kaluar. Ndërsa ditët 10 ditët e parë të Ramazhanit të janë më të vlefshme dhe më të shpërblyera se 10 ditëshi i fundit i muajit Ramazan. Andaj shpesh të gjithë këto dhe shumë të tjera nga argumentet e shurotit na mësojnë dhe na thrikim në momentin se jemi përballë një mundësie të madhe. Jemi përballë një shanse jetësore që ne ne të fitojmë. Vullai po tisht një sezon e fitimit, po tisht një sezon e shit blerës ndonjë panajër seminar pa dyshim se njerëzit që u përkat marrin pjesë të interesuan për këtë seminar do të lënin të gjitha angazhimet që i kanë do të lënë gjitha shqetësimet që i kanë do të përkushtojnë këtë seminarin ngasht se i rendësishëm shumë për profilin e punëve të tyre është shumë interesant për ta për biznesin që ata e udhëheqin këtu më radh dorso për neve që e dojm xhanetin për neve që e synojm knancin e Allahut azhjal nuk ka diqë më të rëndësishme në këto ditë se ti përkushtu me adhorime të Allahot azogjenë. Se ta shudëzim konë në përmendin Allahot të bare këhotala. Dhe për këtë mi afton hadithi pegamerit, i pegamerit së lëllasëm i cilët thot nuk ka ditë gjatë vitit që vej pra e mirë është më e mirë, është më e vleshme, është më e shpërblujër se kur ajo bëhet në këtë 10 ditë shtë partë të mojë dhurhegje për shdo pun të mirë që e bën gjatë vitit shpërblesht dhe ka laugja leuala, nga 10 shpërblime dhe në 700 fish, nga 10 fish dhe në 700 fish shpërblesht për një pun të mirë, dhe kjo vlin gjatë tër vitit. Ndërsa, në sezonat specifike, pasachme, si kur kjo që jemi tashmë duke kaluar në përte, këtu tashmë kalkulimet numerike nuk kanë kuptim fare. Nuk vjen me para shtat 100s për shtat 7000s për shtat 700, 100000s Allahu adin sa për bëhet fjalë për ditë që nuk mundemi ne ta kuptojmë e, se sa fitoi ne çoftë e bëjmë punë mira në këtë ditë. A ndaj për disa punë, për disa shikuendur janë ditë të veçanta, janë ditë posaçme te Allahu Azuxhel. Allahu i ka përzgjedhur që të jenë ditët e veçanta të këtij muaji, të jenë ditët e veçanta të vitit a thua valë, edhe punët tona, edhe angazhimi jonë, edhe zëllëshmëria jonë, në dhurimin dhe Allah Gjellewala, do tjetë e posaqme. Kjo është piti që duhet të ja bëjmë gjithë kërë vetës tonë. Në gjithë mund duhet të falemi, mirë po kvaliteti namazit, për kushtimi, kujdesi për te, ju gjithë mund është njëti nivel. Letjet nivelli kujdeson për namazin tonë, në gjithë në rrafë, që për kohën, Çuft për të folur me xhamat, çuft për për për kushtimin tonë namazi, për ndikimin e tij në nivelin më të lartë në këto ditë të posaçme. Letjet në, në namazi i veçantë që ne e bëjmë ta shikojnë ruajt, për shkak se janë ditë të veçanta. Letjet përmendjei Allahut, ta zgjellan ditë e veçantë që ne bëjmë. Le Quran, e bëjmë. Letjet leximi i Kuranit që është i veçantë. Letjet e tërë veprimtaria jonë që përmes saj e shprehim adhurimin tonë te Allahu xhallahu wala në tetë më të vërtet e veçanta nga se janë ditë të veçanta, janë ditë të numëruara ato shkojnë, ja shkuan dy ditë, përfunduan, kanë mbet edhe pak të mundohemi që të shpejtojmë në punë mëra. Mos ta humbim kohën me gjëra të kota, madje edhe me gjëra tjera që ndoshta nuk i shërbejnë adhurimit të Allahut Azh-Zhal, na privojnë nga mundësia fitimit e fitimit të shpërblimit. Po e kuptoj se duhet të shkojmë në punë, kuptoj se kemi angazhime, por të mundohemi të mundohemi maksimalisht që Të gjitha atyre gjërave që na zhvendosin nga adhurimi i Allahu xhallahu ala të mundojmë që sapo sot kemi mundësi, sot kemi mundësi të minimizojmë ë mundsinë atyre për të na marrë ku që ku a më mbe duhet mbetet në shërbimin e adhurimit të Allahut azhgal. Prandaj ka durimë shikojë ndruar që mund ti mund ti kryejm edhe kurimin punën, kurimin angazhime, fjalëbi për përmendjen e Allahut azhgal. Te mi subhanallahu Alhamdulillah, la ilaha illallah, temi Allahu akbar, të përmandim Allah në gjelalu me përmandit e bukrat mira që përmës tyre e madhrojmë Allah në zohë gjel, që përmës tyre e falendrojmë Allah në gjelalu, që përmës tyre e lartsojmë e mërë në zohë të gjëziz e kështë të mërat. Këtë mund të bëjmë. Kë mund të apë gruan punë, shtëpinë sa duhet, duhet të përgatitë ushqimin, duhet të larë teshat, duhet duhet kryej obligimet e tjera të shtëpisë, a mund të përmend Allahun azhël? Mund të subhanallahu subhanallahu, mund të la ilahe illallah wahdehu la sharika la lahu al-mulk wa lahu al-hamd wa huwa la kulli shay'in qadir. Po po e di ti kët lutje, po në çësë nuk e din. Subhanallahu, elhamdulilah, la ilahe illallah, dashpit e dëshmë. Pse ju të ndanë nga kuaj? të lënë punën dritë shtëpis pak anash, të lënë pak zgangazhime anash, nuk prish punë. Ka syan ditë të posaçme. Edhe burri kështu, pak më anë anën e zgangazhime. Ta shfrytëzojmë këtë ditë maksimalisht ka se shkan, do të janë ditë më të mira të vitit. I treguari sallallahu alaihi ve sallam i hadith ka thënë, ditët më të mira të kësaj bote, në këtë botë kur s'kan kaluar ditë më të mira se ditë që mi du kauane për to. Të te tepër me vlerë. Prandaj në këndin e adhurimit specifik që duhet më tepër të kushtojmë vëmendje, për çdo gjë që, që e dimë që më para mirë, të ç'mund ta bëjmë, ta bëjmë çoft jet. Namaz vunetar nafile, kash nuk nuk bëhet fjalë për namazin pesë vaktet. Kjo është punë kryme që duhet ta bëjmë çdo ku, çdo situat, jo vetëm këtu edhe ditë të para të muajit do të hyjë. Por gjithmonë. Prandaj Namaz na file sa matiper, lezim te Kur'anit. Për menë te Allahu te do xhel, duke ndajtur mund te përmesh Allahu xhelahu, duke ecë, duke u kthuar, e përmen Allahu xhelahu. Duke aqëruar, të kryesh çdo punë që e dim se është e mirë dhe s'allahu ti kënaqesh me të, ta bëjmë, Duk qenë të, duke qenë solidon me ti duke u ndihmuar, duke dhënë sadaka, gjasë shumë fishohet sadaka e në këto ditë. Prandaj gjitha këtu ti jemi më të kujdessum, të bëjmë një plan, sigurisht, të, të, të bëjmë një plan ditor për vetmira. Mundo që mos kalon asnjë ditë e Dhulhijës. Mos kalon asnjë ditë e Dhulhijës pa prekur spokon në shum prej dhurimeve. Pa prekur spokon në shum prej dhurimeve që janë punë të mira e që janë vullnetar normalisht ka s'obligime sikur se përmand duhet të kryhen pavarësisht vije Dhulhegja shkon Dhulhegja këto gjëra këto gjëra nuk nuk kontestohen asas, asas nuk duhet, absolutisht të jenë jen në në diskutim prasënje prej muslimanve dhe muslimaneve. Gjithashtu në në në tjetër, shku e në ruar, pas janë dit me vlerë dhe shpërblimi është shumë i letë të arjetë, ma ditë të shumë fishohat në këto ditë, të hotimit ku dhe shumë në në në tjetër, të rëmi nga mëkatët, të rëmi nga mëkatët, qoft nga mëkatët e, e gjuhës, nga përgojimi Gafiotë pa vend nga nga nga nga në çmimi për buzën do kujto kështu më radh. Gjithashtu edhe të ruhemi nga syre, mos ta keç përdorim, të shikojmë kurt harame ndaluar, nga veshit që mos ndëjmohet që janë ndaluar, e veprimet e tjera që mund të jenë haram të ndaluara. Prandaj, sikur që kërkohet timi tejet aktiv në punë të mira, të jemi edhe aktiv në praktikën e punëve të këqija. Aja që duhet gjithashtu të këshillesh të ku ndruash se në këto dit kanë apo ndodhin zhvillime shumë të mëda që nuk ndodhin në asë një dit vitit këtë dit që ku nëruar njerëzit nga të gjitha anë të botës besimtarë dhe besimtare një mbledh janë të buar në një vend që nuk, nuk është si gjdo vend në një shtëpi nështë që nuk është si gjdo shtëpi tjetër. Ata e mblidhë në meke. Ata e mblidhë pran shtëpi sa laugje leuala qabës. Ata e kryen disa rituale që nuk këndë pa kuptimta. Kanë kuptimit të thejla, kanë porosi jetësore, kanë mesajë fisnike që duhet besimtarit të kuptanë, pa mërësisht, edhe në qësë nuk ka shkuar në haqë atje janë zhvilluar në gjare te, teje, te, teje, të rëndësishme në historinë njërzimit që nga filet e ndërtimit të ati vendi si u ndërtu qabja si u popullua mekeja kush ishte banori i par i ati vendi me rëndësish të kuptojmë shumë ku filet e të rasoj që ka ndohet tje filojnë nga një familje e bekuar e Ibrahimi të alëso me cili braktisi, familën e ti në atë vend të shkret, i shtatë herë, në vend të braktisur, nuk ishte, nuk ishte absolutisht asë kusht në atë vend, në një grua në beti, e vetëmuar, një në një foshtë në atë vend, një grua që u sakrifikua, një grua burnore, fisnike, e cila respektoj vendimin e burit e saj, i cili, nuk bënd të tjetër pas që zbaton të ur në Allah të zogjel, dhe ishën të bindur se për diri së e zbatojnë ur në Allah të zogjel në gjelalu hu, Allahu të barë e këvatare nuk dhët i hum kur. Për daj, sa so komësime këto që, nuk kemi mundësi të, të shpalosim në këtë, këtë takim të shkurt, por të interesuim edhe për këtë qështja. Kur bani që prejet në këto ditë, respektivesht, duke filuar nga dita dhjetë, kur falet bajramit, filanë thire a kurbanave, nga se për para kushe thire, nuk logaritë kurban, është sadakal, limoëshe për gjithshme, por gjithashtu në këtë djetë dhjetës, të muaj e dulhegje, në ditë në djetë, në ditë a bajramit, pas falë të bajramit, thire të kurbanit, qëfar simbolike ka kurbanit, kur ka filuar, si ka filuar, kësë simbol, si ka filuar, Në këto dit. Porosis, mese që akt fetor çka është çka është porosia e tij mesazhi i tij gjithashtu mund ti mësojmë ne këto ditë a ne porosisë beso që ogjëllarët pa dyshim e kanë parë hyrskat se do të flasin por un kam dëshirë që të shli veten tim edhe gjithë juve të flasim vazhdimisht çdo ditë nga një porosi nga një këshill të marrim nga kto ditë të më dha nga këto ngjarjeve të mëdha që kanë këto ditë, mbas të bërat një histori vetëm e thjesht, një histori që vetëm transmetohet e zhveshur nga kuptimet, e zhveshur nga porositë, e zhveshur nga mesazhet, nga se nuk na duhet një histori e tillë. Ibrahim me Elsam, Allahu e ka urdhëruar Nundër ka pasur me prendjal, ne ka marrë, ka thue ka pre, para se me prej, Allah e ka thunë dash edhe morf fund historia. E pastaj paso çfarë nuk di më ashtu që në gjojmë nuk është vetëm për Ibrahim e Elsom, pa e ka një mesaj, e ka një mesaj, pëse nuk kërkot për neve që të therim, fmi e ton, që është punet mërshme, e pëse për u kërkuan nga Ibrahim e Elsom, që është porosia, mesajit, pëse i ndi kurmani, pëse e lagruan atë ven, qëfar ndodhi pas taj, qëfar zhvillime, ndodhen pasi që e lagruan me fmi në meke, e në interesant gjitha këtu, gjitha këtu nga se qabja tashme vizitohet vizitë posaqme, vizitë hajjit, që nuk bëhet në ditët e tjera, vetëm tash bëhet, vizitë e arafatit, dita e madhe arafatit, që është pikrisht, dita e nondë, nga këtu dhët ditë të parët e mu e dulhigje, qëfar vlere ka, qëka është arafati, qëfar realisht bëhet në arafat, si të përfitujmë në nga arafati, parase, të flasim për atë që bëjnë haqiljet atje, në nuk pa të më rasin që të shkojmë atje, për a mund të përfitujmë kë nga rëva duke qenë këtu, e mësime të jetë shumë ta, që duhet të shpallosim, duhet të flasim për to që ku në ruar, kësë jemë vë Allah e mësime të më dha, e më përësi jetësora, që nuk shtiren të përësi, edhe në që se flasim me orë të trajë gjdo dit, dhe gjdo dit, dhe gjdo dit, qëfar mund të, të ndryshan jetën ton, qëfar mund të ndryshan nga jeta jon, nga raportën të me zvete, nga raportën të me Allah në Gjellewala, qëfar mund të ndryshan të gjitha këto rafshe, njoja historisë se haqerit, me birënë sa Ismailin, oso ka mësimet shumë ta që bëjnë të ndryshëm jetën ton, raportën me zvete, me Allah në Zogjell, haqë, veprime të haqët, kurbanit, E gjitha këto shikondruar shumë të tjera që ne mund t'i marrim me leje Allahu Azza Jazel, në çonse i kushtoj vëmendje shfryzimit të mirëfillt të këtyre ditëve. A ndaj edhe të lexuarit e të mësuarit këto ditë është një nga veprat e mira që çmuat shumë, veçanërisht kur bëhet në kadrin e tim që të njihemi me këtë histori, të njihemi me këtë porosi, të njihemi me këtë ngjarje të madhe të historisë së njerëzimit çfarë katë se fëmia jo nuk e kanë rastin dhe nuk e kanë dërin dhe nuk e kanë mundësinë ti mësojnë në poshtë shkollat e tyra. Kasi këto histori nuk përmendat. Nuk flitet për ta si duhat. Ja, so duhat. Nuk dizën por оси nga Ibrahim e Ismaile, nga gjithë ato që Allahu xhallahu ta pejgamberi ka bën mësues të njerëzimit. Ata janë udhëhecët e njerëzimit. Allah dhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam, fa bihudahum ightadi. Edhe udhëzimin e tyre ti ndjeke. Udhëzat e tyre ti shko, ndjek gjurmët e tyre. Allah pikrisht për këtë i ka dërguar shikuën e rruar. Çfarë historie të madhe la Ibrahim e Zot. Ha, a nuk është turp, a nuk është Që për keqardhje? Çëndokosh me muslimanëve të rritet, të pjeket, të plaket dhe nuk din nga i brejme të samasgjë, nga baba i pekamberve, nga njeriu mëjë malë që njuhë historia zbashkëm e Muhammedin sallallahu aleyhi sallam. Për daj, këtë e mësi me hecore, që duhet gjithë mund të i kështu vë e vëmendje, për vëqen e këture ditëve, këture ditëve të mëdha të dhul hijgjës, tkaleb duke përmend Allah xhallahu ala duke thonë tekbir Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar wallahu alhamd kado që skuajm kado që cilëmi thimi la ilaha illa Allah subhanallahu tmadhruat Allah xhallahu ala të përmendem emrit i pse këto janë ditë madrimit të Allahu azza xhall ditë përmendjes Allah xhallahu xhelalu ditë pajtimit me Zot ditë pendimit ditë kthimit tek Allah xhallahu ala prandaj të pëndojmë i të këzotit gjellë e gjeraliur. Të nërguhemi nga vest të këqia, të nërguhemi nga punë të ndyta, të nërguhemi nga mashtrimi dhe gënjeshtë dhe, dhe punë të tjera të pesta që fatë këtë qështë në ndonë nga njërë nëndoshtë atë në gjurosemi me to. Të pajtojmë me zvete. Parase, parase, të abëjmë këtë pajtim me, me zvete. Të pajtojmë alana zogjallë. Dhe të pëndohet ajë që nuk i falë, namazë si duhet. Dhe të pëndohet ajë që e penë alkoholin. Dhe të pëndohet ajë që bënë punë të ndyta, të këqia. Dhe të pëndohet ajë që fiton haram, nuk e braktis fitimin më haram. Dhe të pëndohet ajë që delë në rrugë e nuk është e buluat. Dhe Let bënkeq, të pëndohet ajë që bërë të fjallë dhe bërë shpifje. Dhe të pëndohet ajë që bënë keqë, të gjithë. Të mobilizohemi në këtë ditë të, të pajtimit dhe të pendimit në këtë ditë të madhe të ditëve të muajit të shenjt Dhulhijhes. Do të, dhul të shkruajnë shpreh, ka sektuar e jamen ma'dudat, Allahu ka thonë janë ditë të numëruara, të numëruara shumë shkurt përfundojnë thash shkuan dy ditë. Dhëzëdhë motra muslimanë shkuan dy ditë të dhulhijes, çfarë keni bër? Sa e keni përmend Allahu Nazal? Sa keni për dhikr? Sa e keni përmendë Allah u gjellë e ula në këtë dit? Sa, sa keni falën nga namazi? Sa e një pënduar? Sa keni në sadaka? E punë të tjera, që duhet gjithë mund të kujtojmë vetës tonë, shikuës në ruar, dhe të shrujtzojmë, nëse këtë dit nuk i duhen Allah u të gjellë, nuk i ka vequar Allah u këtë dit, nuk i ka vequarën sa ati i duhen, por i ka vequarën për të na japë mundësin që ne të fitojmë shumë feshë, ata arrim shumë brenda një kohe të shkurtër. Andaj sallon e madnuar që ky përkujtim na bën dobi të gjithëve. Ne vetë dison the nëse nuk kemi përgatitur paraprakisht për shfrytëzimin e mirëfillt të këtyre ditëve. Sipoku tash të fillojmë, tash të pendohemi në këtë çast, në këtë moment, që pjesën e mbetur të ditëve ta kalojmë më vërtet pak më ndryshe, pak më mirë, ti më thellësh, më të, të kujdesshëm në të gjitha Fushat e punëve më të mira, sikur që i përmenda më herët, duke parë këtu edhe mësimin, po edhe mësimin, tani ta din. Çdo kush që ka mundsi t'i amson do kujt mësimet e këtyre 10 ditëve. T'i amson do kujt porositë e këtyre 10 ditëve. Ta din se ka bër punën më të mirë të mundsme që mund ta bën do kush në këto 10 ditë. Jamsu do kujt historinë e Ibrahimit të psalm, por jo histori, por çfarë del nga ai? Ja, nga gruaja ti e xherimet Ismailen nga nga ndërtimi i çabës nga porosit e Haxhit nga thera e qurbanit msimet e mbylljes sura prandaj mos hezitojmë ne për xhamia tona le të ngjallën xhamiat me ligjërata me dersë që flasin për çdo ditë le të ngjallën shtëpitë ku lexohet për këtë histori e për historinë dhe biografin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam si trashëgimtar i babas të Ibrahimit alayhi salatu wassalam me porosit dhe msimet e shumta që mund t'i nxjerrim në kuadër të kësaj historie dhe biografie në punët tona, në shoqinit tona, në ndajet tona, mos të flinit për azgjë, pas për të ditë. Mos të diskutuit për azgjë, pas për të mësime. Pse jo? Gjitha diskutimit e tjera, debat e tjera, pun tjera, ka ko, kalan dhe ditë që i fundit, kemi ko për të gjitha pas taj. Për ne të munduemi që të, të, të, të fokusujmë vëmenjen tonë në shuzimin e mirëfilt të këturit dhe dhe dhe. Thash të gjitha rafështë e mundshme, që mund për thekanë fjala vepër e mirë. Qofti e diturije dëbishme, apo veprim i mirë, që shpresojmë që për mes ti të fitojmë shpërlimin e Allahut Azaugjel. Zotë ju shpërlim për rëmendin, unë me kaqë duha të dho fund këtëre porosive, të sebe, uh, fillem eshtë u të rëgova se jenë vetëm uh, një loj për kujtimi, e nuk kamë simet të detajzuar anga se për këtë duhet shumë, por, ishte një thirje e përgjithshme, duke e përshri edhe vetën timen këtë, të gjithë të mobilizohemi në këto dit, edhe në diturit shëndosh, edhe në punë mira, që të mëdhrojmë atë që Zotje e ka mëdhruar. Që të fitojmë këto dit, dhe këto puhiza, dhe këto erna të bukra, këto frestat mira, që vijen nga Zotje Gjelleuala, e që bartin me vete, shumë mirësi dhe begati, mos të lëmë në të i kalojnë anash, këhne dhe në ne të mbetet, tëra jo begati dhe mirësi që e bartin këto errela që vinë nga Zoti Gjelle Gjelle Luhu. Zotë në mundëso që t'jemi të falur në këto dit dhe të shpërbluar shumë, shumë, shumë fesh për atësë në nuk mund të numrojmë, por për atësë ka mundësi, për atësë din dhe mundët nga shpërbluar në Zoti i gjithësisë. Zoti u shpërbluft, e bëjmë një shkëpujtë e shkurtë dhe rekthemi përsëri me inkuadrimi në telefonatëve të juaj, ja ndaj në ndesh një zotë i madhjë shpër leftë. Shëkot në ruar, u rekthujem përsëri në pjesën e 2 të emisionit tonë, dhe tashmë është kjo pjesë e rezervuar për inkuadrimi në juaj, Dhe qënë nga kohë e pauzës, një shikuas është duke pritë në lidhja, ndaj e unë këndrojmë me njëherë. Urna. Sëraë alaikum, Raftullah. Aleikum, Salam, Fëtëla Barakatë. Një për shëndes dhe jë përgjdoj për punën për që e pa një, Allah i shkërblejët, inshë Allah. Mm -hmm. Gjellë, thëmë njërës. Pa, ta një për, kam lezu diçka për shebe edhe pluhrin e sidri, diçka një loj kombinime, po nuk e di as edhe me një preparat tjetër për uh, punën e relaksimi diçka është më përzim e ujë mesën e pakat bëj këtë diçka me punën si si lënji rrok jo se diçka në çet formë nëse ke ndezhur diçka sigurisht ke ndezur për shabë edhe për uh, pluhurin e sedit kisha pas shef në sjarën si diçka të shume për dorë se çka më vone diçka po për punën uh, për më për dorë thjesht Sa këm le dhuone, është diçka që për me relaksu vetën, në që se jenë stresës e diçka, e shërbenë si më i qëtësuse, në shpërladë me thonë ma ta, në ujë me e përzi e të përdi. E qartë, e qartë. Allah e shpërbletë. Sëraëm alaikum. Aleikum, alaikum, sëlema vëtë Allah. Këtu e më barishte, që kanë disa veti shëruse me lene latë a zogjel, dhe që kërkohet konsultim me njerëz ekspertat e këtore lam që të sqarohet se kë me çfarë përzien, çfarë sasia duhet përziet ekse më radh. Është vërtetë se idri përdoret edhe është gjithashtu i preferuar edhe për rastet e sehrës dhe problemeve të këtyre natyrave, por është gjithashtu tëdifikas edhe, edhe në raste të tjera e që detajet e përdorimit të tij un nuk i di. Do thotë me çka përziet dhe sa duhet përziet tu nuk i di për shkak se nuk kanë bën me ëh nuk kanë bën me lëmin që un jam i theuron spoqote të flas për të. Te. Këmqote për ka duhet me ekspertat e këtyre ne baristeve, nga se nuk kemi ndonjë ndonjë udhëzim profetik, do të thotë në këtë drejtim që na tregon kjo me çka përzihet dhe si përzihet. Më tepër kjo është e natyrës së përvojave dhe studimeve njerëzore, dhe që duhet t'i kthehemi ekspertëve të këtu lëmijës, sikurse përmena, që mund të gjeni me siguri edhe udhëzime të duhura edhe përmes internetit ku është përmendur se sidri me qka përdoret dhe me cilat barisht është mirë të përzijet dhe si pijet dhe qfa përdoret dhe për qka mënaj që mund të gjeni edhe të kata që shesin produktet e ktila, por edhe për mes internetet andaj përveqet i kthejnë e atyre që gjeni inshalla përgjë më të detajzuar për këtë që keni pyt. E në kodrum një telefonat tjetër? Orna. Orna. Kështë gështë a, me t'i t'hozë për nërë që jena në ratë tunës jam jaftëm me <Pa>, falëdhëm vëqë pa, pasën, pasën e të për gjymonë, besha me ditëm kër jem në ratë tunës që nuk jem mundëshin me shku në gjamin me falë gjymonë, a mi jaftëm me falëdhëm vëqë të reken? Po, e qartë. A, jem, a është e qartë? Po, po e qartë la, e kuptu, Allah është problemë, shumë e qartë njeriu kur është ndorërtë punës, padyshim se koha ka të kufizuar për të fal, nuk mund të falet as çfarë don, për shkak se është i obliguar të kryej obligime të tjera që i ka në përgjithësi. Andaj çovse natyra e punës tënde nuk e lejon që ti falë sunetët, atërspaku të fal forzën, mos të rrezikon forzën, por të fal forzën është sunet mund të falë kur shkon tek shtëpia, nuk prish punë. Por forzën të fal spaku në në punë. Se përkaj jumos, vallahi për këtë kimbol disa herë, dua që të bisedosh sinqerisht, të seriozesh me me për normën e firmës, me përgjecin me drejtorin kurdo qoft ai që është në punën tënde dhe të kërkosh, të kërkosh prej tij të bësh kompromisë çfarëdo qoftë ato, edhe në qoftë për shkak me ta ikë pi rrugës ose me punën i ditë më të shtuar diku tjetër ose mënyra të ndryshme që ti përdorësh që të fitosh të drejtën për të dalë me falë Xhimon. Edhe kur e fiton vetë me edhe kur të kërkon këta drejtmase kërka, mufal diora, mufal një orë gjusë gat me upi punës, por jo mundomë të shkojmë me të afërt dhe mundomë të dalmë pak ma vonë, so farz, më vonë sa më zonë forzë mufal, andaj më në humb një mesatare që nuk tik gjumoj, po nuk kub shumë nga puna, e kështu me radh, kjo është e kërkuar, kjo është e kërkuar që ta bëjmë, ta dëvojmë mundin maksimal, ta dëvojmë mundin maksimal për fitu të fituar të drejtën dhe lejen nga ana e përgjithësiton po skupta fal Xhimon. Nga se mund të bëhet zgjidhje për drejt një herë dy herë, po gjithmonë fal drejt që nuk ka zgjidhje. Kë nuk ka zgjidhje, ndaj duhet të insistojmë që të kërkojmë leje. Në menysë nëse jemi korrekt dhe jemi punëtor të zellshëm dhe kemi një kredit pozitiv tek përgjigjeci punës, menysë nuk do ta ndalojnë, nuk do të na ndalojnë bashku me, me fal Xhimon. Apo të bëhet edhe kompromis, sikurse përmenda, për, për shemboj të thuasa, atëra për këtë ditë më jep 10 euro nga rruga sprish, po Osonë për këtë xumë që po e fal, jam gjendet që për, për shembull të mashtysh orarin e punës në të tetën nga 2 orë ose të punojmë më tepër, ose dish pse ngarkosh pak më shumë, ja vlem për mos më hub, për mos më hub Xhuman. Andaj më thua sot që mund si të sigurosh vetes të sundet të drejtën për të dalë fal namazën e xumas. Kemi të tretë të, të, të, të, të, të rinkadrojmë. Alo. Urna. Urna. Selamun aleykum. Aleikum selam rahtullah o trajënjështë. Në që në të vitë, përshenu, stonë të një, një si, kam mund me sërë mundë pringë, përshenënën. Një. Ashtë telefonatë e pa qartë, nuk këmë duke këptu. Njëse... Një ditë, që në mundë dhe të përshenën, po... Nëse kam mundsi regjia që të kontakton me shikuesin e nderuar dhe të merr pyetjen e pasat nëse e sjellin këtu nga se e, nuk jam duke e kuptuar pyetjen për shkak se telefonata është te te et e, e, e dobët dhe nuk kuptova, atë ndaj nuk mund të marr përsëriën e përgjigjes për një pyetje që nuk jam duke ndaluar mirë, më vjen keq, më vjen keq me të vërtet, por mund si të regjia let kontakton me shikuesin, të që të marr nga ai pyetjen inshallah. Inkuadrujmë të përnatën të të të të të të radhës. Salam alejka, këto. Alejkum, salam, rrhatullar. Va, no. një pyqe e ka. No, na, po? Në ona s'poflen eqë. Po? Të erim të asë s'poflen, gjumis të mërë. Po? Edhe për gjaminë për folë edhe një për gjëmone. Shkomin gjëmone po telefonat s'i në olin eqë. Po? One kushke telefoni shperle unë, a mo është fotografia kanë që i këtë ke në gjaminë kërpojnë që telefoni nuk banë. Po. Aty se kërpojnë bini me telefoni, do dhe të i banë atër edhe a i pëngon gjumohen atër. Po. Që të dyja pyjtje e ishë alazodin anima. Amin, Allah s'për leftë. Apojnë dujtë të pyjtje të njëra, shë gjërë që përna asërë se në ditë që gjenë azot. Allah s'për leftë, Allah s'për leftë. Amin, se, amin, a pyjtje të është. Se përket pyj e shtyr, domethën bën që të ketë ndonë çrregullim eventual, i cili pastaj reflektohet në mungesën e gjumit ose në në probleme të tjera që mund të shfaqen tek një i moshuar. Në mirë të konstituet mjeku për këtë çështje, ndoshta nganjëherë do kanuaj të ndihmuat me dispozitë bornave të caktuara me dikamentet që i ndihmojnë me flajt, në mirë që të bëj një të bëj një konsultim me një e këmë përkatës, nga se fetarisht nuk ka dhe qëka që do të kishën pasmë si me indihmu në këtë në këtë rritim. Se për këtë problemit të telefonave, po, ju vetëm në gjuma, por në gjdo vakë, të fatë këtësështë, kur vinë gjëmarin më falë në gjami, e dita është se dhe njëri ka telefon me vete, mirë po, elhamna e telefoni, ka mundësit që të, të shkyqet, ka mundësit të, të, të, të ndale të zëri, e jo që të bëhet në gjami nga njerës si kurse të jemi ndë një darësëm, apo nuk dim ku jemi nga zhurma e ma dhe e cëllore që bëhet. Dhe duhet këtë frikallon që dhe uala e që vijën gjami, që të hinë gjami me, me, me qëtësi. Gjami është vend ku a dhruatë Allah Azogjell, dhe është e drejt, është e drejt e gjithëdo muslimani të ashtu zënë gjamin. Nuk guzojmë, nuk duhet të apengujmë me asgjë, me asgjë nuk duhet të apengujmë, me asgjë nuk duhet të apengujm E kam bërë se kanë dalur si dikush ku vjen xhami të kalon safat e njerëzve, ti shqetson njerëz duke i ndar, ulo ku ke vend aty përmas. Elena me me shqetson njerëz me zhurmë e duke qëndruar në këmb, e duke lëviz ose nganjë duke sjellë fëmijë të vëngjël shumë xhami që nuk dinj çka xhamia, ai nuk e kupton ti thua ulo rri urt nuk e kupton kët, bon zhurmë, ai mund të qan, nga Afrika s'u ka she babën para veti, atë duhet kimi kujdes. Me telefona Kanë të zënë atë telefonin duke kohë me bu muzikë. Telefoni është me pas një zile, domethënë, një zile të përshtatshme që të lajmëras dikush pa të thirr. Ja të vendos natë muzikë, zëra të, të dëshme ku edon çfarë dhe kur ja plasa atë cingrima në xhami, nuk dina, janë diskoteka, janë darsema ku i shçetë njerëz. Pastaj në çës se kanë harruar mefik me telefonin dhe të cingrën jet namazit, shtinë dorën në xhamzir dhe ndala. Pado shum se veprimet e e e tilla në esenc nuk kanë të pëlqyre, janë ndaluara të bëjnë, por për interes përgjithshëm lejohet. Jo s'u lëvizën të shonë namazin, e lëme bëjë kur celularin në xhep. Xherëll Allah celularin, ndale. Duke qenë namaz, ndale edhe falo pas erat. Edhe pse në esenc kontrollon celularin para se të futet në namaz. Asht toilet të, të marrë drejtë shumë vënë këtë vllau tur muslimançi në telefonaj, kërkohej të gjithë timit përgjithshëm. Timit përgjithshëm. Mosta pengoj maskën, mosta shetsoj maskën dhe me shqetsimin e njerëzë në gjemi, nuk shqetson vështë njerëzët, por shqetson edhe me laiket që kanë arme përzedun e atë namazë. Nuk o gjuna i madhë kjo? Nga se i dërguari, salasëm ka thonë, inel me laikete, letet e edha, mimma jet e edha min, min hujbnu edhem, edhe me laiket bezdisën dhe shqetson nga e që bezdisët birja dhe imet. E një muslimani, e bezdisë zhërme cëllarit po, edhe me laiket bezdisën nga kjo a i bezdis musliman në gjami, zhurma që bëhet në gjami po, edhe me lojket bezdisën, anë të i nuk po e bezdis, dhe nuk po e shqetsovish një musliman, po edhe me lojket qenë aty prezent, e që kanë ardhë të jenë dëshmitartë të në mazë që e falin për në në që lewara, edhe të i bezdisë, që ka së so, so, so, kresë Allah të i shqetsov në i bezdisë, me këtë pakujtësi dhe pa e duka atë në gjami, në të jemi të sjallshëm, t Në kardi kuhen patëngjamin që s'u dukën mënal ose nuk din mënal, gazetikosh kanë edhe për njerëz të vjetër, vijnë në xhami, dhe aty ja kanë nea telefonin të shpija që me ditë ka ars ose po në punë, ai nuk din mënal. Ai di dhemësh bula emru. Nuk din mënal zonën. Nuk prish punë. Ja për nei trio, sa tani a din me çfarë do një fal, Qështë, që qëtina, del, të telefonojnë në punë. Thuin fal ahjës. Të çoj të s'u din mënal, nganjëherë zonën, kur dal të shoma të arzonen, shumë tëjsh. Po timë të kujdesshëm dhe të ruem qëtësin e gjemi maksimalisht, mos të rënojëm qëtësin e gjemi me qka do qoftë, qoftë edhe me telefonatat të të kësë natyre. Kemi të në të të të rinë kuadrujëm. Shalamu alikim. Aleikumussalamu ala. Allah e shumë lefë të kërësh pëshqiva. Allah e shumë lefë të kërësh pëshqiva. Amin e dhiva. Kërën dë për të të e oqë. Po urna, Allah po ficia ficia parashte ka drejt gruaja pa dhe ne burit me ajo diku na li skor po po pyetje po cetër a jemi në lidhje ende se duket i ku lidhja do të thonë në herë se sa kuptova thaj kam i kam dy pyetje edhe vetëm një ka bër. Si do shoft Parisim inkë çka ka bër pyetja, a lejohet grua të jap sadaka, të jap diç pa lenë burrit. Nëse qoftë se ajo është e burrit, në pronë të burrit nuk lejohet. Nëse është pronë e burrit, ajo pronë e shtëpisë, që burri është për të, për pjesë nuk lejohet të jap të nxjerrë gruaja nga shtëpia burrit ose asgjë pa lenë burrit. Por nëse është e saj, pronë e saj, si ku për shembull ë dikush ja ka dhuruar një dhuratë ose dikush i ka dhënë para asaj si kurse baba i saj, vllai i saj ose dikush ose ka trashëgimi nga familja e saj, ose nga mehri dhurata e martesës apo rruga e saj diçka është e saj personale, atëre gruaja në kët rast është mirë që të konstituohet me burrën. Është mirë që të konstituohet me burrën. Se e kam bën njëtë më thon këto da koha me bëkat. Mirë më konsultu, që mos bën diqka, të bën diçka, do thot pa konsumata që të shkakton ndonjë fërkim në raporte, të shkakton një lloj, do të thotë një lloj nervitë gane e burrit, çish ja, pa ja paditun e këtyre rrad. E pse e ka të liguar gruaja të jap nga pasuria e saj edhe pa lënë burrit nga sortë e saj. Ajo është e saj, nuk ka nevojë me marr lënë e burrit. Po mirë është më e konsultu, mirë është me me diskutu me të. Dhe buret do të mugzu kur ka një grua që i jep sadaka dhe i ndihmon. Atë alhamdulillah, çyshja, sa ka bën më don 20, çelun po t'i japi 10, 20 japi. Me ndihmë. Mugzu kur gruaja jep sadaka. A do jo jo jo që bunit ta privon gruan, jo që ta ndalon. Por s'paku ti ta dën se çfarë po ndot, ku po jap, çfarë po bën. E kështu mërat, këtu konsullimi ato do bëshme. A pse në, në esenc, ajo që është pasuria e gruas, gruaja do të të kadrit të jep ku, ku do që ajo dën, të jep ku i të dën, nga se ato e në tësaj, dhe nuk lejohet që burri të ndalon dhe këtë drezin për vetëse, në që fëse bëjën dëshme interesin e përgjithëm familjar, atë nuk lejohet, normalisht, se bëjën dëshme interesin e përgjithëm familjar, nuk lejohet, për shumë burri nuk e lejohet gruan e ti që ajo të ketë në postëm dheqë për në tësë familjar, Dhe atasht, atë do e blinë në koparë në blinë vetë. Jo, du të me pëjtë burin, atë bënë këtë me pasë, atë në pështë dhe ma për jo. E në poshërëzimi pasërëjës është i gruasë dhe aso i lejo që të shërëdëzën, thashtë në suaza të interesit të përgjeshëm të familjes në raportëve bashkë bashkërëtore. E në kodrumë në të të të të të të, të, të, të tërë? Uh, selamat dhe të nojshë. Aleikum, selamat dhe të nojsh U, e punë apitën ma erët për, për gjimonë. Problemi është hojtë që unë e ku pënej pënej në universitetë nga o për në kujhime dhe jam i vetën në kujhime atë që pënej. Orarime këm pëjurës 8 djerën ora 6 në mëramje. Edhe problemi është që veç ditë poshime e këna veç dirën edhe të honën që më pënej në universitetë e mm. që vëse... Faj, përket më marr leje për 20 minuta. Kishë bujtë me nga do në sheke i leje për 20 minuta me falë gjimot. Përna përgjamija tona, nësë sinetit gjimot dhe pasit gjimot u gja përman po dërët që për zgota e dhere në ure, në ure e vës minuta. Për në ure, në ure e vës minuta asë në shështë nuk nëjatë leje. Që në të në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të edhe është shum, shumë problem që s'kosh mu zavënësu a jem me naj dhe kjetër, se dhe kjera nuk të në lasë universiteti, dire une... dhe dhe, dhe une, plus, të kone dhe nështë kom që në shkumpusë të në universiteti, që atë e është e desenta, s'pëdi po, po për... Po, unë e shkuptuva, po edhe këtu mund këtë zjidje, ti përshambull, që fëse din se në gjami e fillon në drejka gjumaj në urania, që se dim se, përshambull, gjumaj e fillon në urania dhe... Maksimumi në shumicën e xhamive Gjumoja falët në orën 25:02. Me këtë do nuk po flas për ato që kanë vajdën pas xhumos, që falën tek ne si dreka e sunetit të tërë ato më radh, s'po flas për ato, po flas për namazin e xhumos. Hyet bija dhe xhumoja në shumicë ka xhamia që zgjat më tepër. Po në shumicë ndërmusë të xhamive fillon në orën 1 dhe përfundon në orën 25:02 ose në një e gjys. Hidhbi azot 15 minuta, 20 minuta dhe domthonë, eh namozo ofër 5-6 minuta gjymos dhe kaçë përfundon. Maksimumi është maksimumi është 20 në 2 me përfunduar shumitë e xhamive. Maksimumi është kjo. Andaj bëhet fjalë për 40 minuta, jo për 1 orë në 30 minuta. Nëse ato koga mia ku ti ke rastizm u fal, po diku ne zgjat me skatje. Andaj, jose të fillon gjimoi në orën 1, të del prej punës në orën 1:10 dem peponis në orën 10, edhe pse nuk e kanë xënë sunetin, edhe nuk e kanë xënë fillimin e hutbës, nuk prish punë. Nuk prish punë, e rendizësh më ta zësh namazën e xhumos. Nëse ti dën ka puna 10 dhe xhumoja përfundon, xhumoja përfundon 22, atë ti këtë këtë djisura. Ose në 15 më dal, sa më xhon namazin për shembull, edhe pse ti kshumica hutbës, nuk prish punë. Po më nuk prish punë për asën ton. Se njeri me qëllim nuk ban me lënë me ngu hytbën, nuk me shku me ngu hytbën, për prasën të anë, s'ki mund si, atër kërkali e 20 minuta, dhe une besoj se mund të gjirë Gjamia edhe në Prishtin, ka të shumë ta, që 20 minuta të mjaftojnë edhe me ngu hytbën edhe me falë gjumon. Nështë ta jo kretë hëtbën, për shumit në saj po. Ndaj, interesau, që ka, dhe më thonë, pëtë spaku e, prej muslim Munta, munta arriz gjumz, nuk ka shpërblem të marrësh një nga shefi 20 minuta, atëre o zid, o 20 minuta janë të një për lemin e ozjet, alhamdulillah. Lemin e ozjet, niset më të mjaftueshme për ta fal xhumon. Nuk kem mund nuk kemë më shku, ne zan e më fal sunetin e më prit xhutbën, po kjo është e mirë. Por rëthon ti nuk lejojn. Prandaj shkoma vonë. Edhe pse të ka ikë suneti, edhe pse të ka ikë një pjesë xhutbës, por ti nuk prish pun. Pak hytben, pak e, e, e në zënë pak hytë bënë, edhe dyre që të gjumari falë, dhe delme i herë, mos redinë në fundë, ka saja pjesa e të tëtë nuk është obligativet të ka fundin me najtë, krysura me najtë me falë gjumari, këa është për ty merë në cishmja, dhe këthohën punë, këthohën punë masë që të ka falë gjumari, dhe me najtë që kështut e, ke bërë zi dhe inshalla për, për problemin të në inshalla. Kemi të telefon të të njënkuadrojmë 3 pytje që përse kam në në përgjegj. Por në? Kur po falna që 5 vite falna me sësinete me falte, nëmvjen me kajt në namaz. Smoj me nalë vetëm, që ashtu të nëmvjen ka njerë, jo gjitha në namaz. Se më dozë që kjo, dhe e dyta, që ka shetë personi e kër është në mprakët dhej, që ka gargantë dhe në fundit, i dal një ljatë, që ashtë në qëtë moment, edhe mm. pyetja tret, e tretë e kam niyet për kur Kurban Bayram e kam niyetim një kurban poshtë po komunion me sher që do podume mbash si flamë një pagu për shembull për një kurban çu shumë do niyetën çka punësh done Po çfarë dëgjitan E çort çort Selam a le të malli te Allahi selam selam ë në përkëjtjes parë që falet dhe nganjëri vjen me çaj, kjo nuk është ka shqetësuese. Nëse çan për shembull nga ndikimi i namazit se ke parë se i ke dhënë Allahut përpara për mëkate që ndoshta njëri din çfarë ka bërë, mëkatë éventuale i kanë bën të kaluara, bon ka i bën ende ngafrikë ka pe Allahu, çka i themi Allahut kur dolën përpara? Tash që i do ti për Allahut për mfal, po kur dolën për Allahut më don përgjësi, çfarë i themi Allahut asojal? Të gjitha këto ndjenë kur grumbullohen, atë provokoi një Ora kulisti lotet në faqe, nëna që nuk është, nuk është për të qezuar, për të gzuar hamdake kur xhair. Me çdo namaz të xhair me çdo nga Afrika për Allahut, me çdo nga dikimin namazet. Edhe pasi nuk qën ka kë e vardhush me gjithmonë, atë nuk ka për të qezuar, nuk ka gjithmonë, atë mund të jetë diçka të qezuese, pse po çon gjithmonë namaz? Mund të jetë një ngacmëmi i shejtanit kështu me radh, që me tahub koncentrimi i namazit, por pse është e e, e ka pashkashme nuk ka më një herë, atë më ndoshta nuko nuko hapësirë nuk ka vend për çështje. Përkundazem mund të jetë kjo një reflektim i ndikimit të namazit tek tekti. ë Çka e... shenjë kur është duke vdekur. Është duke në menë kujneri kur duke dhënë shpirt, atëri është me lajtë të Allahu Azza, se kanë art të marrin shpirtin. Davarësht nga ë nga shpirti që po dal, edhe prezantimi me lajkë është e tillë. Diku i shfaqet me lajkët me butësi, e me mëshirë, e me parfume të ndeshme, parfumosin që dal e e e pergëzojnë, e dëshojnë e e e dëshruan dalje të lehtë e kështu me radhë aty shpirti, në çës se ka qenë shpirt i mirë. Ose se ka qenë i keq, mëkatar, atë rallon ruajt, atëri shëmbë lajkët por ishin në një mënyrë në formë të të të të, të marshma, të frikshme, që vet po më aty është një lloj dhenimi para të shpirtit e lëre më ajo që pritet pas pas daljes tinga nga trupi. Dhe pyetja e tretë më prej kurban, njëjti është më prej kurban. Ti e ke bënët me thirrni kurban për hijt Allahut azhajan. Ti vet nuk mundsh bëj normal, nuk di më prej dhe autorizimi i dikujt këtë rast është liuar. Sikurse autorizuar për këtë bashkësi islame për qëllime të madreses veç qëllime të tjera, nuk njëti bëhet domethënë që therrash kurban. Domethënë kur ti e ke dhën, ti kur e ke dhën, domethën dhe ë euh, pagesën për kurban, një ditë inshallah ka shku, ka shkuën vëna. Je me telefon 400 të e të kuadroj. Selam aleikum. Aleikum selam er tutullah. E mm, falë ja vëni djusa me anë se fillo deshave ne kyje hoje me vës. Forna. Desha më fiton për propolisën e lëngshëm që është sipërpo, që, që përpunohet me alkol etilik, a lejohet me përdorasa? Me alkol apo? Me alkol etilik, alkol mjekësor, është ai përgatitur. Po, është qartë kuptoa, e kuptoa. Allahu shukur. Prezenca alkoolit në preparate ndryshme, ushqimore, medikamente, ekstumerat, mund të mërë trajtë ndryshme, mund të mërë trajtë originalit që fare ka, nuk tretet në diqë tjetër, dhe kjo e ka përgjit e vetë, dhe mund të tretet në, në, në diqë tjetër, që nuk mbetet më alkohol, por është tretë në diqë tjetër. Dhe kjo është pa dëshim e lejuar. A i mund ketë prezince alkoholit, por është tretë në diqë tjetër. Dhe kjo pa dëshim se është eliguar, në që fëse mbetë të trate e alkoholit si është, edhe pësë është etilik, aja është, dhe më honë, është albetë alkohol, dhe ka, dietarë, ka si pas shumit se djetare ka, cilësi desën të, mendoj se është më mirë të largohemi prej, prej e, prepratët të tida që e, pihen, në që fëse bëhet fjartë për lyre të jashtë, me nuk prish punë, në që fëse është, dhe më honë, medikament që ka të me përderim të jashtëm, jo oral, jo përmezgojst, por, e, ka të bëj me përderim të jashtëm, atër nuk prishpun këtë ras, në qovë se kemi nevoj për te. Por në qovë e bëjtë pirje, atëre, atër që e përpirje, atërë, atërë thëmë që e këtë ras duhet të lergojme, nga se ka zemësime mëtë mira për, për te. Allah dhe në masë mirë. Këtë telefonat të të reinkuadrojmë. Aleikum. Aleikum salam. Po, është njëtë Këtë që kemë shumë, pështë për dinë që më të vitë më për fara, se për makë nëshme për zhizit të tua. Ka pak për kom qefë dhe nga shqetime, se jenë 5 vakët le. Dush kërë po bojë në hojsh, që shë në ka falë zote, a kënë drejt? Po. Në ne. Në ndë për nëjë ka pak me trekti. Ndo me sa në 6-2 erët, ndo me sa në të njët, në sa në 6-2 ku i një të rrit a është e lejune. E tre treta pyjtje disa mendimet, këshia tash, realitetin me thonë kundra lojt, a janë sytjet qëjtanit, apo janë, këshim me thonë, nga gjinafet e mdaja, nuk përdi, da një herë vine shkojnë, me njën përfolje po për vetë personalisht. Në qartë? Edhe në rechetën e parë kur po çuam për rechetën e dytë. Po. A duhet muksi pak mënyrë sikur rechetën e dytë kur po çnoja të afton, a ken drejt mu çu drejt. Sikur pevojë. Në rechetën e parë a mund dal, pastaj mu ngrit apo mu ngrit më një herë, po. Në rechetën e parë pas së dytës. Po, po e çaktë çaktë. Tu ngritet. Selamun aleykum, mosallamu aleykum. Këtu patëm katër pyetje. Para ishte ku njeriu jo bëndosh, a lejohet domthonë me u zhvesh të tercëst apo duhet me koni mbulur mendi nuk prish puni njëri korç i vetmuar, domethë do të çrruat most bië syrin do kuqëz bën tash ashtu nuk prish punë. Gjan-gan nuk kanë të kujdesun, monti atë konvante publik ku nis lahn, do ka perde kështu merë, aktorë na luar, ne duhet të mbuluar. Meshkulli në formë caktuar, feuna në formë caktuar. Po në çështë bëhet çfarë për bërjeën durr në shtëpi, në banjon, domon ku është e sigurt se nuk e shet dikush që nuk bën më pa, atë nuk prish punë, do thot më u la i zhveshur tërë sestave. Ësë përkët pyetës dytë, më shit me dy çmime dikujt, dy dushë dy dushë. Ne du ta kemi një çmim stabil për të gjithë. Nëse përshëm vjen dikush i nhlefshëm dhe apo kemi interes ta ktuar apo dohemi bë më mirë, e shojmë që ka nevojë dhe e lirojmë çmimin. Për shkak të situatës që e shojmë para vjetit nuk prish pun. Po nuk lehuet me ngrit çmimin ndaj dikujt për ta mashtruar. Përshëm vjen ndonjëri huaj, vjen dikush që nuk kupton këtë mall ose vjen dikush të themi se është prioht i ka para kë, apo do të tash të shufishet çmimin për ta mashtruar, atë kë nuk bën kulla është i mënyrë kur seliuar. Po ju ne kemi një sistem stabil për të gjithë. Ediku ti e ja lirojmë. Po rindërsa e zaktuar le, lejohet me lëru nuk prish punë. Me lëru nuk prish punë. Po sa shërin nëse vjen deri tek ajo që njerëz kanë negocionojnë, domethënë për çmim tjeshat ja datator thotë jo, lla veç 9, po më shajt 93, ti thosh ani mëre për 9, po diku ti mësi nuk në në aura, ka lënë 9 euro, kjo skoqjuna. Ti jelen ja kujt duhesh ma lire, kujt dën jashet. Ne shkrimën e përcaktuar paraprakisht, po nuk duhet me keq përdorën këndërtim, do ke ngritur çmimin për ta dëmtu tjetrën këtash, kjo është ndaluar. Për dysha, me liru nuk prish puna. Mendimet e këqija që vini kemi fol për këtë deshare, dhe kemi thënë se këto janë qytete të shajtanit, dhe nuk duhet i kushtojë vëmendje këtyre. Në momentin kur besimtarët, besimtarë shçecohen nga këtu dhe ju rën këto mendime, kjo është e keq, kjo është e mirë, ngase besimtari u rën të keqen dhe besimtari i urren çytë shëtanët, prandaj urrëti jotin këtë rasë është e besimit. Për këtë arsye nuk do të kushtojm ato vinë shkojn, mos ti kushtojm shumë vëmendje, mos të ndalim shumë te ato, por të munduhemi të injorojm tërësisht, të bëhemi pothuajse nuk dëgjuam, nuk pam, nuk ndodhi asgjë, let shkojn siku vinë dhe shkojn ashtu, sa më tepër injorojm aq më lehtë do ti do të kalojm. Dhe nëse përket pyetjes së fundit Nëri kur tingriz nga qati pa ndërqati, a mund të dal pa pushim? Do të ndalet të pushimit si pushimore pasaj këm, apo pastaj mund të tkëmp apo mund rit më me një herë apo? Normalisht në këtë them gjetar kanë përmend dy mendime. Disa nga ulemat mendojnë se është e preferuar të ndalet një herë pastaj të gritet, duke u bazuar në hadithën e mali Kimni Huwaiti Radiallahu Taala anhu, i cili permand se ka padërguarin sa të dukur fal dhe i dërguari ai i ka thënë salu kema raitu muni usalli. Faloni ashtu si kur më keni parë mua duke u falur, dhan kuadërta asaj që ka parë Malik ibn Hayerit pejgamberin duke u falë është se ka pasë ndalë fillimisht, pastaj ngritej duke mbështet në duart e tij. Kjo është një form, dorasa Ibn Omari radhiyallahu taala an njërin nga ashab që meste për me ka pasur pejgamberin saqë ka thënë se kjo ndalë pejgamberi s'ka qenë ndalje e sunetit, se është kështu sunet më fal, por i dërguari sotojm është faln këtë pas çësht plak është llog pak dhe pushonte pastaj ngrihte. Andaj ka qenë ndalë me arsye, jo që ne duhet ta ndjekim në këtë drejtim. Dhe kjo është mendimi i shumicës ulemave që deri nuk ndalet. Andaj menaxher nuk kanë vë mund të dal, por njëri ngrihet drejt për drejt nga sejdhja e dytë, ngrihet drejt, drejt në këmp pa pasur të ndalet në pushimoren që disa nga ulemat e kanë konsideruar si veprim të sunetit që e ka bër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Allahu te m'asmire kemi telefonat të të reinkuadrojmë. Assalamu alaikum. Aleykum, aleykum assalamu alaikum. Pasit e të, të kushtërimi nga zvizron. Nga vjenë keqë kushtërimi pa të mleshtirë që të ndëgjojmë pyqen të ndë, por shpresoj që do të tentash të inkuadrojsh edhe njëherë dhe shpresoj që për këtë do tibet mundësia insha Allah. Nga vjenë keqë për këtë këpute të lidhës, por me sëguri problemi është në lidhët dikën ka ju, përshka këse meso që të këne nuk kondo një problem për të ma telefonate, Allah dhe në mëzmë. Urna. Selam vëllikëm. Arikum selam. De, deshta vetëm një kyti me të bo një vëgjel, çon të një vëgjëllë, për të qonë të natër, të qonëve, deshta me ditë, a kona i do që po. të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ëh uh, familje çon për ashtu ndryshme mund të ketë ndonjë dhimbje mund të ketë ndonjë shqetësim mund të ketë ndonjë shtrëngim caktuar që e bën më çajt por mund të ketë edhe lloj myshësh që i shkakton i shkakton ëh uh, çarrje mendoj që mirë është ta marrim borojën e muslimonit aty ka dissolute të mira që është mirë mjaftu fëmijëve mjaftu donë myshët aty është domosdoma doja e myshët e gjin atë duan që dërguari sallallahu aleyhi ve selam ia ja ka kënduar dy nipërvë të tij, Hasanit dhe Huseinit, dhe ka përmend pejgamberin për se te njëjtë lutje ja ka bërë Ibrahim meson për bijt e tij, që ti mbrojnë nga syri i keq, nga msyshë. Qëse ja fëmia dinë të shkojë msysh. Prandaj, mirësh me i këndu këtë lutje gjën tek libri mbroja e muslimanit, e gjënat e lutet që i kënduat fëmijët nga msyshë. Po mirësh me marrë fëmin natën kur çon, domodin nuk ndalet së çari, atëherë me ia ja këndu surën Fatiha mjekëndu suren eh, kul huwallahu ahad kul a'udhu birabbil falaq kul a'udhu birrabbin nas. Nëse ato këndojmë pëstuaj me fëmijën, kështu pëstuaj pa lëng, si fryrje, dhe besoj që me lenin Allahu Azhajal eh, do t'i bëhet shërim inshallah. Kjo nëse thash nuk ka ndonjë ndonjë eh, shkak tjetër eh, që ka të bëjë me shëndetin e që është i sëmurë. Andaj më mirë është të shkuë në dyja paralele. Me shkuat tek mjeku me konsulto Por edhe me i këndu, Kuran, të dyhet, inshallah, do t'i bëjnë shërim me lehen e Allahot Azzogjall. Inkadrojmë të rrëndën tjetër të radhës? Sëllamu alikum, Allah. Aleikum, sëllamu alikum. Ka mundësi një pëjtje? Po, urna. E, për, për hadifin, për pinga mjëre sëllom, që ka fanë, a gjërimi, ju shërën. A kësh pos mundësi më pak, mundë e shërën pak ma pa. nëzali. Assalamu alaikum. Allahu selam. A ajërimi sumu të sihu ajërani do të bënin të shëndosh, vetëmish kjo ditë nuk është i saktë. Nuk ka thonë kështu pejgamberi sasem por transmetuan e po libra dhe e gjejmë ne të shkruar se kështu ka thonë pejgamberi sasem por sipas dhërsimit të ulemave ta ditë ka ditë nuk është i vërtet fillimisht. E para, e dyta, ë ë foguç nuk është i vërtet. Hadithi nuk do të thonë se thënia është e vërtet që nga njerë ka thënje të vërteta, i ka thonë dikosh, ato e në qëluara, por nuk kemi të lejuara, nuk kemi të luar që këto thënje tja ja atribujem pejgamberit, so, so, so, sa i ka thënë, nuk lejuën nga sa i s'ka thënë. A daj në në që se e refuzojmë këtë hadith e, përshka këtë pasaktsisë e ti, do të shukujem se përmbajtja ti është e saktë, është e saktë, nga sa agjerimi si e dobitë shumë të sikur që edhe ë organizata botërore shëndetësie ka konsideruar një lloj intervenimi kirurgjik për pathik. Do të ajrimësh konsiderohet konzru, dhe konserohet ë do të thotë edhe nga ekspertë shumë të mjekësisë konserohet si një lloj një lloj ë trajtimi mjekësor me me me, me shumë efikasitet Dhe, dhe, dhe, dhe, dhe me dimenzione të ndryshme të ndryshme të ndryshme. Jo e që për një smunje, po për shumë smunje të ndryshme. Për ndaj, e, hadithi ose thënja, sa gjerim e shërim, ka të bëj, po sa shërim për shumë smunje. Që janë përmandur, do të thot, nga ekspert e kësa i la mje, mirë mu këthuj, tek librat, tek punimet, tek sunimet që flasë për këtë qështje, me ditë detalesht se, çfarë ndodh realisht me trupin ton kur ne agjërojmë e kam lzuar moti ka qenë një shkrim çfarë ndodh me trupin ton kur ne agjërojmë dash për më një varg do bish janë përmendur që janë zbuluar dhe që janë gjetur se ndikon agjërimi në ato aspekte të trupit njeriu. Dhe kjo është çellimi se shërrën, nuk ka ka cilësi shëruese, ka ka ka ndikim të madh në shëndetin e njeriu. Ejo që është thënë drejtëpërdrejt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu te masmëri Kemi të telefonat të të reinkuadrojmë. Salam aleykum. Aleykum salam ratullah. Kujt, desha të dhja, është në vërtet se shëtan që ndrojnë vendet të ndyta e tjetë mirë, se tani shëmica i kemi banjët në mranda dhe nëse kemi mëndësi në nga të regoshë në qëfam njërët në mbrojnë me nga ta. E qartë, Allah. Andi. është në vërtet se shëtanu është i ndytë dhe si i ndytë rënë vendet në dhe fakti që i kene banjit më rrana, kjo nuk nënkuptën sa i ka mundësi të manevrimit dhe, dhe veprimit të pa kufizum. Por besimtari ka mundësi me kufizun ndikimin e shëtanit, duke e thënë duan lutjen parës e të futin vëci, dhe s'ka në që farë t'i bëjnë. E ka mështëm ka thënë, kur besimtari, apo besimtaria, parës e t'i hekën teshen, thënë bismillah, atëre, kur të heqën te shenjën shejton në komucinë si me i pa. Do ne bëjmë të pa dukshëm për shejtanin në momentin kur heqim te shenjën themi dhe themi bismillah. Dhe besimtorët para se të mufut në banjë, thotë bismillah dhe thotë lutin e futjes në banjë duke kërkuar nga Allah ta mbrojnë nga e keqja shejtanëve të mufut në banjë. Dhe kjo i bën mbrojtja. Ata skanchet i bëjnë mbroja në banjës nëse ai thotë kët lutje. Së përkë shtëpisë, duhet që ta mbrojmë shtëpin tonë nga ndikimi i shejtanëve duke duke u larguar nga mëkatet, duke u larguar nga veprat e këqija, duke e shndruar shtëpinë në shtëpi të durimit, ku folet namazi, lexohet Kur'ani, përmend Allahu Azza wa Jall e këtë mëradh. Një shtëpi që është ndërtuar në adhurim ndaj Allahut leuala. Dhe ku braktisin mëkatet, nuk piet alkool, nuk dëgjohet muzika, nuk shikohet në serialet në dyte, fleshta, event, të dyta pa me fllishta këtë mëradh, e vjen e vipa tëra ndryshme që janë të shëmtuara fatërisht. Justëmësinët largohet nga ato dhe nënën tjetër e mbush shtëpinë me ndërgjim të Kuranit, ndërgjim të ligjëratave, shikojnë misionet e Pistivis, apo doni kamel tjetër fetar të mirë, shikojnë gjëra të dobishme, e përmend Allahu Azza wa Xel, e lexon Kur'an fon namaz, me lehen Allahu Xhelaluaj që i bëhet mbrojtje nga nga shajtanët me lehen Allahut të manduar. Gjithashtu e ka përmend pejgamberi saollallahu alajhi wasallam se leximi i surës Bekare i dëbon shajtanët dhe eruan besimtari nga shirë i magjistarve. Inkadruem edhe një të të të të të tërë, urdoni. Selam aleykum. Aleykum u selam al-Khutullah. O, është veç, po ta një përtyjë kështë. Ja në një shqecun pak, ta shumë dhe gjuda me to në vonë, o, gjamë matës që e ka ndrëtu shpinë, në dhe gjuda shumë vonë që pas ka puzë një kokë, do, që ta qapo dhjone në temel. Po. Ta shumë. Që çështë puna miro pishmanën po e kanë diskutuar vetë kohëtu që është në kat. Po çështë është çështë është teoria së punës që ai ai më bë pishman. Po, çka. E çoft, çoft, puitë puitë domon çë kat bëme me një dukuri të përhapur, ajo që fatkeqësisht që njerëzit kur dojnë të ndërtojnë shtëpinë, ndërtojnë themelin e pastaj një kokë të kurbë, e thjer një kurban themel, edhe e lyjnë themelin me gjak dhe e futin kokën e kurbanit në Themelet e shtëpisë që kjo uh, të shërben si mbrojtës së shtëpisë. Kjo sher kjo gjuna i madh, kjo tmerr çfarë do. Koka qurbane nuk bën më vendos themelët shtëpis, e shtëpisë, nga nuk ka ruan themelin, nuk ka ruan shtëpinë. Themelin e shtëpisë dhe shtëpinë dhe vendin do e ruajmë duke vepruar si na ka mësua Allahu xhela u aleh. Allahu Azojel dhe pegamberi s.a. nuk në kamësuar asë një herë, dhe asë kënë nuk gjinë argumentës në kamësuar, se në të menit e shtepis tonë të derdim gjak, apo të gjumë kokat kurbanit, apo të dishetit kurbanit. Kjo është të ndalu, kjo është besë të të një. Këtën këtën palavra që s'kanë bëjmë e fenton. Po në qësë njëri ka bënë nga padurja nuk din, e kanë ndrejtu gabe mesht, e kanë uzu keqë, ka buka bëjmë dënë të pëndohet e ka la Gjellewala, të shpendimin nuk do me dënë që du të më rëzohë shpinë, me nëzera të krytë kurbanit e Allah le më med, në që ka pëtina të më rena. Por e lenë shtëpi në kështët, jetën e shtëpi, ja punë ka morë fundë, por pëndohet e ka la Gjellewala, ndinë kështë ardhë për këtë që ka bërë, do të ozatë falëm, se nuk e këmë ditë, nuk bëjmë o kështë duke u penduar për të kaluarën, duke u ndike që farë ka bërë, duke vendosën të armën, nuk e bënë mas njëherë, gjëse këtë e bënë, atër me lejnë, Allah të manuar, Allah u ja falë. Aja që ka kaluar, ka kaluar, atë nuk mund të gjbata, aja këpun ka përmër fund, por spaku në të armën, në që se jepët rasti, atërë spaku vetë më së të bënë, apo edhe në që se ka mundësi, dikan me e këshilu, këto në shenet e pendimit të njëriju, po edhe të të lëvatën të të të radhës, në këdrujmë, urnani? Selamun, alejkum, vajë. Alejkum, selamun, vërtullam. Besa një të të të të të të të tëmë. Po, urnë, po të të gjëmë. Ashtë të lejume, me bubek, me kuran, me bubek, me kuran, kur dikusht të akërkëm për një punë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ashtë lejuve me moraft desh në banjo, kura të dhjetë, në banjo, kura të dhjetë, sërve të dhjetë. Po, e qartë, e qartë, e kuptuva. <tës> selamun alikum. Aleikum, selamun atë Allah. Ashtë për këtë batimet në Quran, kërë fëthëmë, Quran kemë përrimë dy gjëra, Quran, fjale Allahot, përmbatja e Quranit që është mrena, teksti, fjale Allahot, që është qështë i Allahot, është gjëra. Kurani Mushaf, libri që ne prekëm dorë. Njërat nuk e dinë se përmban të gjithë fjalët e Allahut. Zakonisht njerëzit tek nuk kur betohen në Kur'an, e kanë për qëllim, e kanë për qëllim atë aspekt të jashtëm që prekët të Kur'anit, të Mushafit. Andaj kur kuptojmë nuk lejohet të më betohen në Kur'an, nuk është mirë. Në Kur'an lejohet më u pendu, lejohet më betuam, çuse betohemi në cilësinë e Allahut Azza Xhel. Në cilësinë e Allahut është Allahu. Andaj si si, si si si më betuam në në Allahun si më betu, për shembull në sikurse është betu pejgamberi sa pashaat që shpirti i emër ndur në ti. Ky është Allahu Azxhel. Ekstëmerod lejohet të më betu. Por kjo mund të jetë pak sado e vështirë për njerëzit më kuptou, nga se nuk dinë çka thotë si Allahu që Kurani është fjala e që Allahut, ekstëmerod andejun përvojë të larguemi më mirë, më e sigurt të largojmë nga betimi në Kur'an. Beton Allahun Azxhel, pasha Allahu që është betimi më mirë dhe më i madh i mundshëm. Në çdo kujt kërkon me betu, beton në Allahun azel. Edhe në çdo kërkohet me vendos dorën kuran, apo beton në Allahun, edhe pse ki dorën mbi kuran. Ti pash Allahun, betoim në Allahun e Madh, ekstrem radh para çka kërkon. Edhe pse nuk duhet të msojmë të betohemi për çdo gjë. Po për gjëra më dhëora që kanë rëndësi kanë peshë, atë nuk prish punë që të betohemi, në këtë ta bëjmë në emër të Allahut xhellahu ala, e në asnjë emër tjetër. Do përket abdesin banjo, kemi folur për këtë çështje, lejohet me marr nuk prish punë, nga se vani ku kryet nevoja është i ndar gamani ku mirët abdesi. Nuk bën që përmtohen me marr abdes larg asaj, vani ku kryet nevoja është ban. Por më shoza është i ndar, e ka, sikurse tekni është e njëjër, vani ku kryet nevoja është i ndar, pastaj një hap, dy hap pa vënë gamasie e banjes, atje është pastaj çeshmeja ku mirët abdesi. Nuk prish punë. Kasi edhe nevoja që kryet, ta shë e ka ata ujnë që e qënë të poshtë, nuk mbet anësën si përfaqë aty. Êshtu i pasër, anë e realisht nuk kanë ditësyrë. Êshtë venë ku kryet nevoja, por realisht nuk mbet aty ndysinë, kasi e shtyjet për mes ujtë në gjypove dhe shkënë në kanalizim atyre, pra ndaj nuk përishpun më mara abdes në banjo të kësajnë të tyre që ne i kemi sënë. Nuk përishpun nuk ka diqka të ke Shalom e rekemojsh. Reikum salam, Ratullah. Kur pastruhet njëri trejësht në banjë, ka nevojnë e marat dhe për me do në matë? E qartë, kuptoha. Njëriju kur pastruhet në banjë, kur të ladë, do me thonë, ladë për asyjet ndryshme. Dysa arsye janë personale dhe dysa arsye janë fetare. Mësë qërështë që e qartë, njëri kërtin mu la, la të më arsye. Pse për la është, ka një arsye. A në këto arsye mund të të individuale, për la në asemë dirësit. Për la hem, për shambull, për freskim, për la hem për këtë, ka arsye për mu la. Të ato e arsye individuale, personale. Dhe ka larje, Çem motivi i tyra është feja. Pse po lahesh? Po ditë xhumo. Po lah për shkak të ditës së xhumo, sot është xhumo, po, po la për xhumo. Është kjo motiv fetar. Pse po lahesh? Po lahm se si ieri është xhuno i papastër. Do thot ose pas mërdhënave me gruan ti, e tij, ose grye me burrin e saj, ose për shkak të yakulimit në xhumë me kështu merak, detruhet njeriu më la. Dhe lahen këtë rast ka motiv fetar. Dhe varsihet nga arsyeja edhe merë përgjigjën. Në qovë të se, larja është për arsye personalit, du me i mu fresku, vala veç, ke vapje më dërsit, po komponu, pa kapton, du mu u la. Larja në këtë rast nuk mi afton për mu falë. Duhet masë larjes, në marë abdes, pasaj mu falë. Nga se këtu në këtë rast, është prisht rënditja. Në, në, në abdesit që është kush për namaz, nuk vëllot me kokë, vëllot me durë. A ne i pë portufal. Por në çopse bëhet fjalë për lëndën shrenatike fetare, po lëndën për shkak të gjymës, po lëndën për shkak të gjinë bllokut se është gjinëp i, i papastër, për shkak të marrëdhënieve apo sikurse ai ka më herët, atë këtu kemi motiv fetar dhe feja na ka mësu kushtumul. Atë dar këtu mora abdes është sunnet. Mirëz mora abdes po nuk është obligative. Mjafton ai lëre portufal nga se prish renditës tash na e kaluar feja Andaj, kjo lëarje me motiv fetar lejoat që të falem i me të. Andaj, varzhin nga rësia, është dhe përgjigje a bën, apo nuk bën, besoj, besoj që është e, e qartë, dhe si kur që e paralemroja që ku e në ruar, shtot telefonatë pas telefonatë, zvotu shpavlejë për inkuadrimet e juaja, që po e pasurin këtë mision, dhe nëllonë gjelë leora që në përgjigje që i kam dhënë, këtë që e në fillimisht Allah i knachur, e Gjithashtu edhe Allahu i mënduar që ato përjet të kençen me dë vërtet ë shërimet e duhura, mjaftuhesh për juve dhe inshallah ju kemi bër zgjidhjen e duhur që keni pas nevojë për të. Aty ku e kemi çalluar padyshimse merita për tërëkët i takon Allahu xhënla uala. E ku kemi gabuar është natyrë njerëzore dhe ka të bëjë me të meta tona që Allahu xhënla uala Zoti të na fal. Sidoqoftë me kaç po e perfundojmë personte deri në takimin e ardhshëm mundohoni të shrujtëzoni dhe dit e dhulhegjës. Shrujtëzim maksimal në të gjitha fushat, të punve, të mira dhe diturisë e shëndosh duke kërkuar e veçënresht aja që ka të bëj me këto dit. Mosharani të interesoni për Ibrahimin Elisam, e të interesoni për Ismail Elisam, e për hajerin, gruan e ti, në timin e qabës, e pun tira kurbanin që ka të bëjn me këto dit, sa ma teper që të njime porosit dhe mesajët e mësimeve të mëdha që dalin nga këtu dhe që një pokalojnë. Nduk e a shëqruar të mësime dhe punë të mira si kurse ishte përmendja Allah të azogjel, agjerimi, namazin na afile, lezimi i Kur'anit, sadakaja, e gjdo pun tjetër të mirë që kemë mësime më bërë. Në betëshin e kujdesin e lagele lewala, dhe ndakimi në arshëm. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi, wa barakatuh. <të>